Seguim a Ràdio Palafrugell, continuem al 107.8 de l'FM, també a través de radiopalafrugell.cat i a continuació doncs posarem la mirada en una activitat que tindrà lloc el cap de setmana del dissabte 14 de setembre, i estem referint-nos a la neteja del Fons Marí, la retirada de residus del Fons Marí, una activitat que ja es fa des de fa uns quants anys i la comentarem avui amb en Sergi Travessa de l'àrea de Medi Ambient. Bon dia, Sergi. Hola, bon dia. Doncs gràcies per venir fins aquí i explicar-nos doncs aquesta recollida de residus que hem de dir que presenta diverses novetats. Sí, aquest any per...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 són les dues novetats que hem incorporat eh? uh, aquesta setena edició que presenta aquestes novetats uh, com és que enguany us heu decidit a dir, va, més enllà de fer la immersió i, i recollir lloc que trobem al fons, també farem doncs, uh, superficialment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 Sí, sí, sobretot aquest any ho hem notat molt amb, amb aquest tema dels plàstics, el mar i suposo també a través dels mitjans de comunicació d'alguns no, anuncis que hi ha mm. hagut a la televisió doncs és un tema que, que la gent se, se n'ha conscienciat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 amb la neteja que es va fer tant allà a Llafranc com al Port Palagrí, eh, clar, també hem de pensar que molts dels coses són petits plàstics, no? petites culleretes, mm. eh, llaunes, tr trossos de, no? de plàstics ja trencats en el fons del mar, que clar, tampoc és, eh, el pes no és molt important, però clar tot això sí que s'acaben convertint en microplàstics, en trosets que socaven menjar els peixos, que s'incorpora no? en la seva cadena alimentària, que ens pot acabar arribant a nosaltres no? quan mm. consumim aquest peix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 I llavors amb gomes de cabell, moltes també, per exemple, i això cada any se'n troben. I llavors roba, calçotets, amb moltes sabates, soles de sabata... Espera, Vas trobant, sí, sí. Sí, però ha coses que dius... Bé, bueno, com 'han anat a parar, no?, aquí, eh. suposo que moltes d'aquestes poden venir de saber d'on sí. venen. Sí, que parlàvem, no?, de la pluja, que ho ha acabat arrossegant... Mm.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 Vale, amb això ho, ens poden trucar a, a l'àrea de Medi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 seria a les 10, mm -hmm. i amb, les, amb immersió amb caiac igual, truquant a MediInvient el 972 61 31 39 i des d'allà ja ho, ho coordinem. Perfecte, doncs aquestes, aquestes dades de, que ens ha donat en Sergi de contacte per inscriure's a aquestes diferents modalitats per al final doncs, tots plegats a intentar aconseguir netejar el nostre litoral, en aquest cas a Llafranc i també a Port Palaigrí,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 Molt bé, gràcies a vosaltres. Gràcies a...